«Блюдітися, да не порабащенні будете. Стережіться, щоб не дано вас і знов ляхам на поталу». Як вже вмер Павлоцький полковник, що послі шрама уряд держав, де зійшлась рада, щоб нового полковника вибрати, він вийшов серед ради у попівській рясі, да й каже, «Діти мої, наступає страшна година». Похрестить, мабуть, нас Господь і знов вогнем да мечем Треба нам тепер такого полковника, щоб знав, де вовка, де лисиця Послужив я православному християнству з батьком Хмельницьким Послужу вам, дітки, ще й тепер, коли буде на те ваша воля Як почула ж все рада, то так і загуділа од радості Зараз окрили шрама шапками, військовими корогвами, дали йому до рук полковницькі клейдони і вдарили з гармат. Дай став панотець шрам полковником. Тетеря ждригнувся, як почув про таке диво. Що б то робити? Та нічого не зміг, бо так велось у ту старосвітщину, що рада була старша от гетьмана. Мусив тетеря прислати шрамові універсал на полковництво. Обидва ж вони політикуються, подарунками обсилаються, а нижком один на одного чигають. Отже, думав Шрам, думав, як би в країну на добру дорогу вивезти. Далі, надумавшись, пустив таку поголоску, що не здуже. Не здуже полковник. Передав Осаулові гулаку свій реймантарський пірнач, а сам виїхав ніби кудись далеко на хутір для спокою. Да ото й махнув сином Паволочі. Куди ж він махнув, і що в його було на думці, незабаром ото довідимося. Скоро війшов ото у пасіку, і ще не помолився і святому Зосимові, що стоїть по пасіках, як слухає, у щось і грає. «Е, да це в вас і бандура?» «І бандура», – каже Василь Невольник. «Та ще чия бандура?» Так в вас, божий чоловік?» – спитав тоді Шрам. «А то хто ж би так заграв у бандуру? Такого кобзаря не було, та може вже й не буде між козацтвом». Ідуть вони, а бандура заговорила голосніше. Отдалеки, так, наче сама з собою розмовляла. А тут і голос почав підтягувати до неї. Глянеш, Рам, аж сидять на траві під липою, і Божий чоловік, і черевань, а перед ними стоїть полудень. Звався Божим чоловіком сліпий старець Кобзар, темний він був на очі, а ходив без поводиря. У латаній святинній без чубіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив з тими грішми? Викупляв невольників із неволі. І ще ж до того знав, як лічити усілякі болісті і замовлять усякі рани. Може, він помогав своїми молитвами над недужими, а може і своїми піснями. Бо в його пісня лилась, як чари, що слухає чоловік і не наслухається. За те, то за все поважали його козаки, як батька. І хоч би, здається, попросив у кого останню свитину з плечей на викуп невольника, то й туб йому отдав усякий. Тепер він розпочав смутну думу про Хмельницького, як умирав козацький батько. Ой, настала жаль туга, де по всій Україні. Не один козак гірко плакав от цієї думи, а черевань тільки похитувався, гладючи черево, а щоки, як кавуни. Сміявся щирого серця, така була в його вдача. Полковник Шрам, стоячи за деревом, дивився на їх обох. Давно вже він не бачив свого смішливого приятеля. І хоч би кришечку перемінився черевань. Тільки нолисина почала, наче більш вилискуватись. А в божого чоловіка довго до самого пояса борода, І ще краще процвіла сідинами. А на виду дідусь просіяв якимсь світом, Співаючи пісню От серця голосить і до плачу доводить, А сам підведе вгору очі, Наче бачить таке, чого ведющий з роту не побачить. Слухав його шрам довго, А далі вийшов із-за дерева і став навпроти черевання. «Як схопиться ж мій черевань!» «Батику!» – каже, бо трохи картавив. «Чи це ти, чи це твоя душа прилетіла послухати божого чоловіка?»